Aldi, ai garaipenera ekimenaren inguruan, itzein bardugu, horretarako telefonoaren bestaldean, aitor daukagu, arratsaldeon aitor? Bai, arratxaldean, bai. Eta, bueno, lendabiziko galdera, e, izango da, zenen, akaso gure entzuletako batzuk esagutuko dute jada zer e, zertaz ari garen, baina beste batzuk ez, eta horregatik eskatuko izut e, lendabizi basaltzeko zer den ekimen hau Bueno... Ekimenaari e, Napal Konkista den postengarren urte aurrena den ari da, bagazteak sortzen dugun e, dinamika bada, da, pikat herridik herri e, eskutu eskura deitzen dugun zak e, ba, bueno, gertaka dioiek herriidatzeko e, eta eta gazteekin ba, gaur eta torkkiuna ere. Esta baila kabiatzeko, eh, haitzakia <hum>, da, iargia di garaipen eda. Egia da, gaionen inguruan, bos e, Nafarroaren konkistaren bosteungarren e, urteurrenaren inguruan, hainbat eragilek, e, ba, egiten e, ari dituztela, nolabait, e, ba, gogorek hartzeko, zuek ere bai bat egin honekin, eta esaten zenuen, e, baintzat, ez bat, pizteko, ezta? Hala. da, bai, zaguk. E, ikusten genuen azan, bai, arraso jaukazu baudela edagirien aikotzu, ja azken urteetan, eta bi mila eta magia, urte hurrena sartua ere, indarra eta eta sostengua eta, bueno, eta piskat zagertakariak eurek gaur eguneratu dituzten edagirak badaudela, baina guk, bagazte ikuspuntu batetik, e, ekarte bat egiteko beharri zena behar sentitzen genuen, Eta berriz ere, ba, bono, gude gaztetasun hori baliatuz, beste da bateko irakurketa bat, eta historia nahin beste sakondu gabe, gehiago ba, bono, budu jabetza den perspektiba, perspektiba horrekin, budu jabetza galera den perspektiba horrekin, saiatu ba, zaiatu eguneko argazki bat, eta torkizunera begira ere, ba, gazteon aldarri horiek, herridik herri, herri ez da behiratu, jaso, eta, eta kargu Eta honen arira bat ekimen antolatzen ari dira, Euskal Herriko ba, puntu desberrinetan, e, ez dakit, egia zaili zai izango zen, errepaso bat egitea ekimen guzti hoietaz, baina pizka bat bai, nolako ekimenak antolatzen ari diren e, esatean eko nuke? Bai, iba, azpimarratzea pizkat, mo, ba, momentuz, sukaldeko e, lana egiten gabiltzala gehiago da, bai zaioak e, heude e, prestatzen, hitzaldi formatoak ez gulako aurre ikusten, edekide alden eginan parte hartzaiagoak, dinamikoagoak eta, eta zabalagoak, eta bueno, ja, ba, martuan sartu baden onten, ba, ja, bai, aztea honetatik aurre da, pixkanaka, herria ezberdinetan, zaioi egu dute joan dela di, ba, barri euskal herriak kasun, afarroan edo ba, bai, batzuk jada zehaztuak, eta formatoa bai, bai, bai, bueno, bai, eh e, realde eta realtasunaren adabera da, esberdinak bidala, jinkana jinkanantzekoa planteatu daude. Eh trivia lakoa oinarri hartuta da galdera erantzun eta eta eztabaida formatoak, martzak ere, ba bueno, 500aren eta duela ba, 500 urteko bertakadi hoiek gogo da hartzen dizguten espazio edo leku fisikoak ere oraindik baditugulako gudean. Baka bueno, formatoak hauek esberrina dira realdearen adabera. Da. Hmm, azken finean, e, lehen esaten zenuen bezala, ez? Eh? Estabaida pistea, burujabetzaren jabetzaren inguruko hausnarketa hori egitea dute elburu ekimen hauek? Bai, guk e, atzena regiratzen dugu eta, eta bueno, ba, erri honek buru jabetza, buklu jabetza galde, galdu zuen e, oinarri izanik, ba, eni handi batean ere konstiente izan da, guk aldarrik atzen dugun jendarte eredua Oso ezberdina, oso ezberdina dela gaur egun, baina bai, bai txakia bezala, gastei dengan zentzibilizazio bat piztu ba, bueno, gaur eguneko kojuntu da den ingu azken fina abagune politiko garantzitsu bat eta eta edabaki hor bat bizitzen ari gara eta uste dugu gasteok, ba, edo gasteon parte hartzea ezinbestekoa dela. Orduan, ba, bueno, da pizkat, herrietan ere kontaktu bat, termometro bat hartun, zuzi Zein da negoedak, zein ez, ba. e, Guzti horretaz gain, aurten e, ere bai gazte martxa antolatzen ari duzute, eta ekimen honen e, barruan antolatzen ari duzute, ez dakit nolabait e, girotuko duzuten, e, ba haipatzen ari dugun eztabaida honen baitan? Bai, bai, bai, ala da... E, pizkanaka, pizkanaka ba, bueno, herrietan. errietan Ba, jasotzen adiera den elementu eta eta edkietan oinarrituz eta herrietan ba daezloizatu batean, edo horrela esateagatik biltzen aiera den gazte, gazte guzti horrek bildu nahiko genituzke ekimen, bai, ekimen naional batean edo, edo pixkat, ba, bueno, eta muak e, muga e, fisiko edinposatukako muga horrek hauzteko e, e, ekimen batean, ekimen batean beti ere edukien lanketa bat emanik, eta herrietan hasi dugun prozesu hori, prozesu hori e, jarraituz eta eta ba bueno e, eskia e, da bat ego dago ja, ez? Hala, bai, e, mai inguru formatuen bitartez eta eta baita ere ba bueno, bai sialdi eskaintza eta eta guretzako garrantzitzena da, ba, elkarresagutu, herrietako herrietako estabea da horiek ba beste parametro batzuetan eman eta, eta mm -hmm. ba, E, izatea, no? eta baduzut ere bai edo ekimen horrek badu ere bai beretartea e, internetean e, web orri bat e, martxan jarri duzute eta kaso e, komenigarria da aipatzea web orriaren e, balbidea edonor sartu al izateko ta informazio gehiago eskuratzeko bertatik ez bai noski gainera bueno, elbidea bera, e, di gialgiadiadaipeneda.com da e, el internetek gaur egun dauka indarra dekin eta horrelako proiektu proiektu zume bat aurrera pedatzeko esin esko alitzake ba herri ezberdinetako gazteok beste gabe aurrera edamatea, orduan guretako webuneak berak indarreta eta zentraliadein nagusia hartzen du izan ere ba bai, herrietako gazteekin hartu eman zuzena albidetzen duen e, ba, bitarteko badalako gainera e, edukiak e bai harrietan ematen ari gaden eztabaida edomango ditugun eztabaida eta saioen kronikak eh ageriko direlan baita ere non eta noiz e, aurkituko ditugun saio esberdinak baina noski baita ere ba, bueno, momentu honetan eta urte honetan bostengarren n urte horren adira ba komunikabideetan jaso alditugun idizti artikulu eh monografiko eta antzekoak ere aurkituko ditugu beraz ez dugu kuebo real de eh ba, komplementu pasibo bezala ulerzen, ba, itxik eta zaguder budua da, gazte lotza gabe eta peñengo komple jugabe ba, horretan ere parte hartzaena e, bede herrian saio bat antolatu nahi baldin badu web horri aldean ditartez, ba, gudi e, jakin ematea eta, eta noski ba eur dek ere, kapaz, edo, edo eta pas baina goia, osago baldin badi da, bostengarren nire urtur nahen inguduko hausnarketa iditzi artikulo, edo edo ba, ba, bueno, edukias berdinak bidaltzarenak. Eta weborri horretan bertan, Barentza bertan, e, ikusten dut, hainbat aurkezpen jak programatuak daudela. Martxoak 2an amiku zen, eh Urruñan ere bai egun berdinean, martxoak eh ba hemen gure eskualdean Urruñen daia biriatun, e, ematen du batez ere iparralden hasi direla konta mugitzen. Bai, hala da, piskanaka piskanaka eta eta piztiña lenengo asalto egin dutenak eh ba bueno e, iparaldeko Euskal Herriko ialgiari garaipenetarako kideak izan dira eh ba Joan Arnaldoan tan astido gabiltza ah eia da ere ba bueno sailago egiten ari segula ba herri herri guztietara heltzea eta eta herri guztietan dinamika zabaltzea baina bai baina bai, aste honetatik da, saioa ez berdinen, datak eh, eta izango ditugula. ba bueno, baig gaine datzea, ego euskal herrian, martzoaren amabostetik aurrera edo, ja, e, saio gehiena programatuak egotea espero dugula, eta webbundean ere, saio horiek ba, idurikatuak egongo ditugula. Ikusten dut bai, hemen, e, lizarran, e, martzoaren amarrean badagoa saio bat programatua, beraz gutxinaka gutxinaka, ba, alik eta herri gehienetara iristea delburu, ez? Ala, bai, ala, baina hori gutxinaka, eta, eta bueno, orain kontaktuak mantentzen hori gara, balaztete, gaztea zambada, herrietako kolektibuekin, eta, ba, bueno, espero dugu, ja, ba, hori komentatu bezala hurrengu gazteetak aurreraia ja, alik eta herrik eginetan, ba, dinamika dena orkesten, marta dena eta baita ere, ba, ezta bai da, bai da horiek ematea. Oso ondo aitor, ba, besterik angabe, mi eskerre gurekin egon izanagatik, eta seguros ere, ba izango dugula honen berriz, eren e, asi besterik ez da ekimen hau ez? Ala bai, da, bai asi besterik ez da egin, bai, da, eskerrek asko zuei, eta naurren arte, bai. Onda izan, aio. Aio.